Jag har lektion i kinesiska varje tisdag, onsdag och torsdag från klockan 10 till klockan 12. Jag går till biblioteket på måndagarna och fredagarna. På lördagarna och söndagarna sover jag ganska länge. Jag stiger upp ungefär klockan 10 och sedan städar jag och tvättar kläder. Jag äter ofta ute. Ibland åker jag hem till min kusin. Hon är lärare i svenska och arbetar här i Beijing.